Вона пустилася йти, щоб попередити Василя і Ліду, та вибратися з озвору не встигла. На Грегіт вже спиналися пайдешники. А вернулася на грунь і стояла там, мов кам'яна баба, яка все бачить, а зрушитися з місця не може. І вже закурилися дими над печерою, і вже повели ганнених дітей. Потім була, мов, не при пам'яті або лише неприпам'ятна людина могла зважитися підійти з передачею до самісіньської яблунівської тюрми і, як могла Ганна бодай на мить подумати, що в неї ту передачу приймуть, не віддадуть дітям, а її залишать живою і здоровою, не заберуть, не замкнуть, не розіпнуть. Та вийшла враз із приміщення гарнізону, їй назустріч, забачивши певне здалеку, жінка у чорній вбері, закутана в сіру вовняну хустку. Та жінка ж підбігала, так квапилася до неї, щоб зупинити. «Куди йдеш?» – спитала. «Ти хоч розумієш, куди йдеш? Ану, вертайся, мерщій, поки не пізно. Ви тільки подумайте, вона передачу несе. Кому несеш?» «Андрусякам? Ти зовсім здуріла! Тікай! Уже тікай!» Наглила незнайома жінка на Ганну, проте йшла слідом за нею, і коли вони сховалися за якимось будинком, сказала, «Давай сюди свій вузлик. В мене є вірний хлопець серед них. Я передам». «Хто ж ви така, добра жінко?» – спитала Ганна, віддаючи незнайомість з загорнену аврантух передачу. «Хто я?» – похитала та головою. «А ти й не повіриш». Я ж у нас самого Ніколашки, і за таке він може і мене замордувати. Він страшний, але куди я дінуся від нього? Та й завтра прийди на це саме місце, я буду передавати. Я хочу перед Богом, Ну йди вже, йди!» Ганна зупинилася, притулила долоні до Маронових грудей і мовила тихо. «Я розповім вам, Мирона, те, що чула, тільки не питайте від кого. Нічого не розпитуйте, добре?» Кілька разів Поліна зустрічалася з Ганною, аж поки не запідозрила, що за нею слідкують. Шпигував той самий солдат, який відбирав у Поліни Ганнені передачі і потаємно заносив Андрусякам до камери. «Може, з власної цікавості ходив він слідом за Поліною, щоб побачити, звідки беруться в неї вузлики з харчами?» Та знала, навчена бідою жінка, що вірити тут нікому не можна, і сказала нарешті Ганні, що більше не приходила. Картавцева розповідала Ганні про все, що діялося в застінках Яблунівської тюрми, немовби сповіддю знімала з себе вину за невольну участь у страшному судомі, і дізналася від неї Ганна і про Буркута. Зі слів майора Моліна зрозумів Болідов, що над ним залез вирок. Або він спіймає Буркута, або сам сяде за грати, тяжко тоді спокутає за свою течу з поля бою під Трійцею. Вибору не мав. Тож Нипав удень і вночі звіриними стежками у підніжжях Магури, Кормитури і Медвежої. Десь тут мусив знаходитися бункер Буркута. Бо ж усі вже верхи і урочища прочесані, і схрони викриті. І нарешті він упіймав навідника. В засідку потрапив районовий провідник Оун Клим, котрий поночі добрався до буркотового бункера під кормитурою, де тимчасово замешкав разом з окружним провідником його дружиною та поетом Марком Боєславом. Клим Розколовся на першому допиті в Ніколашки і повів відділ карателів на старий зруб, що лисній на схилі курметури. Вхід до бункера був аж надто хитрий у своїй простоті, напевне, біля нього не раз проходили облавники. Серед протрухлих пнів на зрубі вивищувався навпіл переломлений вітром стовбур серезної ялиці, половина якого догнивала на землі, а друга з'яїла чорним отвором дупла». Крізь дупло і продовбаний між корінням отвір партизани спускалися в бункер, не залишаючи після себе ніякого сліду. Зрадник вистукав по стовбурі пароль, і за хвилину з дупла виглянула голова. Був це Марко. Він упав від короткої автоматної черги, а тоді заволав болідов. «Виході, Буркут, я сохраню тобі жизнь. Виході, сволоч».